Dobra, dva tedna po parlamentarnih volitvah, ki so po 12 letih konstantne monotonije in prevlade liberalnega političnega bloka ponovno spremenile politični zemljevid Slovenije, je čas zrev, da se tudi zofini analitično zremo na ta prelom in poskušamo iz tega, kar vemo in poznamo, potegniti določene sklepe. V ta namen smo v ponedeljek 18. oktobra organizirali predavanje sociologa magistra Gora Kovačiča z naslovom Kaj nas čaka po djanšu. V današnji oddaji boste slišali nekaj zanimivejših izsekov iz tega predavanja, ki jo bomo popestrili z nekaj medklici našega oddelka za ironijo. Vabimo vas, da nam to uro pogledal kristalno kroglu slovenske politične prihodnosti. Dobro prisluhnete. No Kar nas čaka po džanu? 4. oktobra smo se zbudili v Novi Sloveniji. Na volitvah je gladko zmagala stranka, ki bi jo lahko zaradi rušenja ustavnosti in napadov na človekove pravice v preteklih mesecih uvrstili na evropsko skrajno desnico. Kateri so razlogi za velik uspeh SDS in kateri za sestop LDS? Kakšne so možne vladne koalicije? kaj lahko pričakujemo od vladavine stranke malih ljudi. To so bila bistvena vprašanja ponedelkovega predavanja. Novo oblast bo določil bistveni razkorak med Janševim programom pospeševanje tranzicije v kapitalizem in pričakovanje njegovih volivcev obračun z nepravičnostjo in grešnimi kozli. Če bi se Janša ob največjem izzivu svoje karijere izkazal kot državnik, bi postal politik desetletja a sklep bo verjetno moral biti bolj pesimističen. Najbrž bo prisiljen proizvajati nove, velike zgodbe, afere in sovražnike ljudstva. Magister Goraz Kovačič je sociolog in politični analitik, asistent na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sodelavec Mirovnega inštituta. Za začetek moram najaviti manjšo promembo programa, uh, oziroma moram vam priznati, da sem um, naslov, naslov pa tematiko predavanja formuliral nekoliko drugače, kot sem nameraval, kot, kot tudi bom izpeljal predavanje. Um, to pa iz v bistvu marketičkih razlogov. Ne? Namreč, o čem je zdaj ta razlika? Um, če, bi, če bi dal... Uh, Na predavanju takle naslov, zakaj je LDS izgubila volitve. Ne? Potem um, sem se nekako bal, da bi prišlo manj poslušalcev. Prvi, zato, ker se nam zdi, da o tem že vse vemo. Uh, drugi, zato, ker se nam zdi, da je to itak že vse vprašanje, to je pa že preteklost. Um, in uh, recimo temu levo misleče ljudi predvsem zanima in trepetajo pred prihodnost. Kaj, kaj se nam bo zdaj pripetilo, ko se je pač to zgodilo. Ne? Um, no, Zdi se mi, ne, da um, to mogoče ni najboljše izhodišče za pristop k analizi situacije. Ne? Namreč mislim, da se moramo iz tega poraza LDS predvsem nekaj naučiti. Ne samo LDS-o, ampak tudi drugi ljudje, ki um, nismo navdušeni nad uh, desnimi dladami. Um, Predvsem pa, sveda, samo pasivno čakanje na to, kaj se bo zgodilo, kaj nas čaka, kako nas bojo trpinčni in tako naprej, se mi ne zdi preveč produktivno in odgovorno. I don't know where my baby is, but I'll find him somehow. I've Vedno je najboljša politika govoriti resnico, razen če niste izjemno dober lažnivec. Jerome Klapka Jerome. V Unedeljo 3. oktobra zvečer, dvor približno 7:50 minut, sem imel prvi odziv na na objavo rezultatov. In sicer je klical en kolega, ki je se izpostem pragmatičnih razlogov pred dvema letoma odločil, da se v člani izdružimo Namreč, uh, njegova vizija, ne, kaj bi počeli življenje približno taka, da se pač mora odinjati nekemu sistemu moči, um, zato da mu bi ta sistem moči uh, priskrbel neko um, varno in lagodno službo, predvsem državno službo, službo na univerzi in podobno, ne. Um, in so mu Za LDS moraš biti že kar, moraš že neke kompetence. Uzdruženo uh, listi so pa take materije, da fitr prideš v strukturo in potem si pač na spisku tistih, ki se imrih ta služba. In fant pač šla službo in uh, se je pač članu Uzdruženo in zdaj tam nekaj počne. Ne? Uh, sicer uh, si on služi denar z borznimi špekulacijami, ampak to ga ne ovira um, pri temu, da, da se ne bi um, Recimo, malo poigralo z neko levičarsko ikonografijo. Ne, zelo rad govori o tem, da je če gevarist, ne, pa če nosi pa te stvari. Ne. Skratka, človek me pokliče in reče: si videl, sranje, fašisti so zmagali. In sem se mislil, da so evropski tako enostavno pa ni. Ne. Um, Prvič, so to res fašisti, ne? drugič um, gre zdaj za razkorak med enimi, ki so demokrati in drugimi, ki so fašisti. In tretjič, ne, Sašo, um, a ni pravzaprav tvoja drža, ki je seveda množična drža privržencev in članov klijentele dosedanjih vladajočih strank, a ni ta drža nekako povezana s tem današnjim dogodkom, s to zmago socialdemokratske -demokra stranke. Um, in pravzaprav, iz te optike bi rad začel predavanje. Ne. Namreč zmaga SDS-a, vzroki za to zmago in posledice te zmage so pomovo povezani z vzroki za poraz LDS. Zato bi se rad najprej posvetil vprašanju, zakaj je LDS izgubila ne, in zakaj ni izgubila. Šele potem bomo videli, kaj vse to pomeni za. Samega Janša, pa tudi za um, strategije njegovih nasprotnikov prihodnje. No, v mladini vam je Ali Žirzin našpel 50 razlogov za padaca LDS. Ne? Um, sam sem poskušal stvari zgostiti, pa dodal sem še nekaj svojih ključnih razlogov. In sem prišel do približno 10 točk. O, sprva bom govoril o tem, kaj se govori, ne? kaj predstavljajo različni ljudje kot vzrok za poraz LDS, o, proti koncu bojo počedale bolj moje interpretacije. O, no, prva razlaga pravi tako, ne, gre za nek trend, ki je enostavno nerazložljiv, ne. O, recimo v vseh novih članicah Evropske unije vlade padajo kot po tokočnem traku, ne? potem povsod v okolici Slovenije so o, V, je v modi desnica, ne, se pravi se je kot vremenjski pojav moralo zgoditi, da je tudi LDS izgubila oblast. Ne. In pravzaprav ta teza, ne, ki, ki je pravzaprav blizu tistim, ki naučajo sprejeti odgovornosti za ta poraz, govori pravzaprav to, da uh, ravnanje lds in, in um, njihovih dosedanjih vlad, prav ni nikakor povezano z izidom. Kakorkoli bi ravnali Um, vedno bi se ta naravni, naravni pojav nekak morala zgoditi. Ne. Um, na prvem soočenju predsednikov stran po volitvah na TV Slovenija je rob celo prodajo tole tezo. Ne. Um, izgubili smo zato, ker smo vladali preveč uspešno. Vladali smo tako uspešno, da so um, se pričakovanja ljudi dvigadla ne, in potem so podšli populisti in jim ponudili več kot mi, ki nočno obljubljati taj najmogočega. Ne in zato so nas nesli. Ne. Skratka, če bi vladali slabše, potem bi nas imeli rajši. Ne. rajši ne. Očitno podcenjevanje volilcev in njihove inteligence. Ne. Neki česar do zdaj nismo bili pri tej stranki. V glavnom, ta argument, da gre za nek nerazložljiv trend, na katerega se ne da vplivati, je zelo kratke sape. Podobno je z argumentom, da so ljudje enostavno naveličani ene opcije po 12 letih, In spet, ne glede na uspešnost so si zaželeli malo spremembe. Za misel! Za misel. Politik mora imeti trdo kožo, trdo glavo in mehka stališča. Žarko petan. As we await sister son's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar, Earth her name, and this, this is her story. Sister Moon, hear me now, I fear my end too soon, too soon. My wounds are deep, gaping, unhealing. Can't believe, refuse to believe my children have no feelings for me. See them sealing a fate of early death and destruction. Watch my foolish daughters and sons as they kill me, slowly kill me, quicker They loved me as would an unfaithful lover part-time and half-past now unmasked their deceit No more sweet, sneaky thrill-seekings tomorrow brings nevers and nothings and days for my world and its unchanging ways Now, apocalyptic truths of revelations hasten our Omega, my children's and mine Each time, my breath, skin and tears are polluted and poisoned by their careless games and toys and This is only the beginning of my children's singing. My power is fading, you served the hood, Mother earth, now a plaything. For the ungrateful child, so cold, ten billion fold, my tears. I long for the once adoring embrace of my children, their prayers, their care, and tenderness has now turned loveless. The embrace, now an anaconda's grip, unmerciful and swift. Swift with the killing Killing is a sport Fun with fire in my wondrous rainforest Reflect the neglect they have for their main source They slaughter their sibling blossoms and beasts Like the first murderer came Their pure sister oceans will never be the same Due to daily spoil and brother skies Choked from oil Refinery, factory smoke The Mother Earth family dying No use crying Now My power's fading You suck But the hurt, Mother earth now a plaything For the ungrateful child so-called Ten billion fold My tears But I'll continue to spin Until my curious homo sapien Offspring pay the price for their sins Against my tainted tears My breathless breath and once fertile skins My sorrows are many and murderous They kill, I kill, one million plus I never wanted to hurt my children But our Creator makes me take revenge It's the circle of life Or at least It was, now it's the end. No, no, it's too late for repentance. Accept your death sentence. I've given you all I can. Such beauty in life, you'll never have again. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end t t t t t www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti. Tretja razlaga. Za LDS-om je vse v redu, ampak zagrešili so neki taktičnih napak, neki nesprejtnosti. Ne. Se pravi gre za slabo izvedbo, za slab performance. Drgače ideja, program, ključne strateške dočitve, vse štimane. Zdaj seveda res je, ne, da um, so se LDS-ovci načelu z Ropom v zadnjem času, predvsem pa med kampanjo, obnašali po eni strani naivno, po drugi strani živčno, po tretji strani tudi defenzivno. In da tudi niso skrivali napak, recimo, ne, naštev nekatera od teh napak. Um, en dva tedna pred volitvami je se začelo v medijih pisati o še enem od njihovih klientelističnih škandalov. namreč eh, državna sekretarka na financah, Milojka Kolar, se je skušala okoristiti eh, eh, pri neki menjavi parcel za izolsko občino in vsa ote so seveda lahko strašne, ker cene parcele z razgledom na morje so na obali, zelo visoke. Ne. Potem vzajemna je tik predvolitva mi hotela podražiti premije. Ne. Potem spet pred predvolitvami uh, so na, kmetiste, na kmetijskem ministrstvu hoteli izpeljati nek najnavaden manevar. Ne. Kmet je bi moral vračati preveč izplačene subvencije ne, in niso jim hoteli zadeve odšteti od prihodnih, ne. Um, prihodnih recimo izplačil. Um, potem imate nahto, ki je pa slučajno draga. Ne. Stanovanja so čedale dalje dražja, ne. kljub vsem stanovanskim sklabim in tako naprej. In potem je bil sveda tu še podar Janeza Podobnika na Dragoni, ne, kjer je rop podreagiral verjetno tako kot njegovim bolivcem, ni bilo rano všeč. Um, in uh, verjetno je tudi to način, ko na koncu in prispevalo kakšen odstotek nižega izida. Uh, skratka, taktične nespretnosti, ampak vendarle, ne, a se za temi nespretnostmi ne skrivajo tudi neki strukturni problemi. Um, v tem strukturnim problemom pogremo zdaj. Naslednji argument um, ali razlog, zakaj bi LDS lahko izgubila volitve je ta, da se enostavno v 12-ih letih sta se nakopičila klientelizem in aroganca. Ne? Mislim, da je precej resnice na tem, vendar samo po sebi se mi zdi to še vedno nezadostan razlog. Namreč, zakaj ravno zdaj, ne? Zakaj ravno zdaj ko vendarle nam gre relativno dobro. Ne? Zakaj so ljudje kad naenkrat postali občutljivi na arogancov, do zdaj so jo pa prenašali? Verjetno mora biti poleg tega še kakšen drug razlog. Več o tem mogoče malo kasneje. No, desničari vseh vrst, vključno s tistimi znotraj LDS-a, skušajo prodati peto tezo, namreč, da je LDS šla preveč v levo. No, če bi to držalo, ne? Se pravi, da ko greš v levo, izgubiš uh, volitve in, in te sredinski volivci ne marajo več, potem je to seveda za nas, ki tukaj sedimo, zelo slaba perspektiva. Uh, Ker, uh, če bi bilo tako, ne, potem moramo pravzaprav delovati podobno kot Pahor. Ves čas iskati neko sredino pot med um, vse splošno konzervativnostjo in pa tistim, kar bi si sami želeli. Ne. Um, ampak uh, zdaj, a je to še levo ali ni, to je zdaj druga uh, zgodba. Ampak uzemo uh, sam ta argument, da je šla LDS pre, preveč v levo. In se sprašujem, um, kaj pa je sploh je bilo levičarskega na politike lds recimo odkar je rob prevzel vlado? Zdaj, če dobro pomislim, se spomnim približno dveh stvari. Ne. Uh, prva je ta, da niso poslali vojakov v Irak. Ampak ne, potem so izkazali, da je to kar ena taka generalna politična modrost uh, posod v Evropi, razen ponekot na vzhodu. Ne. Skratka, um, to ni neko ekstremno levičarstvo. Um, in druga stvar, uh, dejstvo je, da je bila LDS uh, v najbolj kritičnem trenutku edina od parlamentarnih strank, ki ni bila pripravljena prodati izbrisanih. Za to, da, da bi z nekim cenenim populizmom ne, ali pa zlanjem v uh, isti, isto enoglase um, pač skušala neke, neke točke. Ne. Skratka, LDS je bila edina stranka, ki je pri izbrisanih kolikor toliko ustrajala na uh, zahtevah popravnih in ustavni državi in seveda um, skušala slediti neki politiki človekovih pravic. Ne. Ampak spet, ne. a je uh, res uh, sledenje politiki uh, pravne države in človekovih pravic nekaj izrazito levega? Mislim, da ne. ne. Uh, v nekih normalnih evropskih okoliščinah je to pravzaprav minimum nekega konsenzualnega okvira, v katerem se politika sploh lahko začne. Ne. Uh, zdaj seveda Problem je v tem, ne, da so tisti, ki so dosledno ustrajali na ustavnosti, kot recimo Matej Škrivic, nenadoma dobili status ekstremistov. Vsi, ki so pa bili bolj ali manj fašistoidni, so pa izpadli kot mainstream. Ne. Ta premik mainstreama v desno, to je bil ta problem. Ne, ne pa to, da bi LDS nenadoma zavila močno levo in se potem prevelila. Zamisev. Za Politika je umetnost, ki preprečuje ljudem, da bi se vmešali v stvari, ki jih zadevajo. Pol Valery I like riding in Converse them over to the scene or the side Come back with a spoon kakšnega Mislim, da bolj drži, da se je razbohotil dejstni diskruzivni pravstor. Uh, začelo se je že z referendumom uh, o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, ki je bil pa uh, ključna zadeva v zadnjih letih. Potem so bili tu prebežniki leta 2001, In seveda lani so bili zbrisani, ko se je um, zgodil ta glomazni premik javnih diskurzov v desno in seveda SDS je zajahala ta val, ne. In očitno je ta val tudi pripomogu uh, k temu, da, da se je pospela na oblast. Um, <clears throat> Mogoče je dejavnik tudi v tem, da ljudje na nek način postopno, če dali teže, zhajajo. Um, dejstvo pače, da je treba dolgoročno gledano, če dale več delat z nekje enak standard, uh, stroški rastajo in mogoče, ko gospodarska rast pada iz 4% na 2,5%, so ljudje malo bolj dojemljivi za populizme usmerjene proti grešnim kozlom. Ne. Pa vendarle se moramo vprašati, A je zdaj to bila napaka LDS-a, da se ni ta stranka pomikala skupaj z ostalimi proti desni, kot je to naredil Pahor, ali pa je nasprotno to odgovornost LDS zato, ker ni desnega populizma pravočasno blokirala. Um, jaz se osebno bolj nagibam v drugi razlagi. Um, in treba je tudi opozoriti na to, da so um, člani vladne koalicije, predvsem minister Bohinc in predsednik parlamenta Pahor, ne, uh, sta uh, zelo, uh, nosita veliko odgovornost uh, za to, da sta uh, pravzaprav v desnici pustila, da si je razvila nek manevrski prostor pri zadevi izbrisanih. Bohinc je vse čas do konca in verjetno še zdaj ne, poskušal izigrati odločko ustavnega pa pa je pa v parlamentu neskončno stiskal neko srednjo pot med ustavno opcijo in opcijo, s katero se sploh ne bi smel pogajati. Ne. In tako se je um, manevrski prostor ustavne opcije kar širo in širo, koncu pa seveda LDS tega ni več mogla vstaviti, ker se je prepoznalo okla zadeve in je potem celo pokasedala to na volitvah. Za misel! Za misel. Bodite previdne z oblasti, ker so prijazne do človeka le zaradi svojih potreb. Talmud izrekjo ocetov. you, you want to do. Sofini, ljubimci. Mislim, da eden od razlogov za poraz LDS je uh, tale strukturni problem. Ne govorim, da je to zdaj um, nek učinek njihovega ravnanja recimo, v zadnjem obdobju. Mislim pa, da je LDS zdaj dobila izstavljen račun in mora plačati ceno za svojo antipolitično državo v zadnjih 12 letih. Namreč, kako so se oni sploh vse čas držali na, na oblasti, oziroma so vse čas dali vtis, da so najbolj varna stranka. Vse čas so prodajali tezo, da tisto, kar oni ponujajo, ni neka druga politika, ni neka druga ideologija, ampak predvsem manj politike, manj politiziranja, manj preperov glede nekih osebin, um, manj napetosti in več tehnokracije. In seveda, dokler so se sredinski voljivci bali desnice, kaj bo, če desnica pride na oblast, ne, je bila ta strategija relativno uspešna. V trenutku, ko je desnici uspelo priti na oblast, in še posebej, če se bo desnica nekako prilagodila politični korektnosti zdaj, ko je na oblasti, bo pa vprašanje antipolitike LDS-a in drugih strank usodno. Omenil bi imenovanje Europa. Rop, ko je bil imenovan za naslednika Drnaoška, je bil popoln tehnokrat. Bil je izvajalec, dokaj usposobljen skoraj perfekten izvajalec, navodil recimo iz oddaljene prestolnice, sicer pa brez političnih stališč in brez politične identitete. Bil je tudi taktično neizkušen, bil je naiven, recimo ni blokiral rupla, ki mu je dve leti rušil njegovo legitimnost in na koncu uspešno ta kapital investiral v konkurenčno stranko. Ampak očitno je bil Evrop mišljen kot nek politik novega tipa. Vrnovšek ga je izbral za neke postpolitične čase, evropske čase, ko pravzaprav lokalne politike ne bo več, ne. ko bo samo še izvajanje direktiv. Če se spomnim Evropovga prvega intervjuja na televiziji Slovenije, takoj po o, imenovanju za predsednika vlade, človek je bil popolnoma brez idej. To je bil grozljivo, prazen diskurs. No, kasneje je bil tok spretan, da se je nasrečo odprl na Gabra in njegov krok, recimo temu liberalcev človekovih pravic, pa vendarle, ne, na koncu se mu je izgodil ta o, incident s podobnikom na dragoni, In um, v bistvu je v neki paniki ne, uh, odreagiral tako, da je prav zaprav um, ni več razmišljal niti strateško, niti ideološko, pač pa je um, pristal na neki površini mainstreama, ki seveda ni nič drugega kot nacionalizem. Ne. In potem je začel žugati z Evropo, z, nekim, z neko trdo politiko do Hrvaške in tako naprej in uh, razplet seveda poznamo. Ne. Mislim pa, da rob kot tak, ne, on kot posameznik ni problem, pač on je tak kot je. On bi lahko bil dober, ne vem, minister, ne, izvajalec, ne. ampak to, da so njega sploh imenovali, ne, je uh, očitno odraz neke mentalitete, ki je obvladovala predvsem tednoškovo ero, zdaj je prišla pod svoje meje. In zdaj, od tega trenutka naprej, verjetno tako ne bo več to naprej. Tu je še teza, da je LDS izgubila volitve za to, ker je ne vodijo več pravi ljudje. Predvsem tandem Golubič in Žižak. Problemo Žižka. In sicer tale je članek v zadnji sobotni prilogi dela. Naslov je povčenik odliča LDS. In um, ne bi rekel, da se posiple s pepelom, bolj posiple s pepelom svojo stranko in se poskuša umakniti iz situacije, zraven biti pa še pameten. Uh, žižek pravi takole: ne? Rob, uh, ne, rob, LDS se mora uh, v tem trenutku vsebinsko redefinirati, se na novo nekako izumiti, uh, oblikovati neko svojo zdaj, pozitivno identiteto. Ne more več uh, igrati na svojo avtomatično sredinsko držo, in ne more več pasivno čakati na to, da bojo nasprotniki naredili napake. Kaj ti nasprotniki so se uh, med tem marsikaj naučili, pa tudi inteligentni so. Uh, v redu, ne? ampak 14 dni predtem je imel ta isti žig, neko zelo nebulozen uh, članek v tej isti si bo, sobotni prilogi dela. Bila obiskup v Kolumna, na eni strani on, na drugi strani stane Granda kot, recimo, ideolog nasprotne nasprotne opcije pred volitvami. Tam je pa Žižek zagovarjal na tanko program antipolitike. Njegova pointa je bila ta, vse, kar jaz kot človek, ki bi se rad okvaril s filmsko teorijo, vse, kar jaz hočem, ne, je to, da se mi ni treba ukvarjati uh, s politiko kot neke, nekega nenormalnega stanja. Rad bi imel normalno stane, v normalnosti, no naslov članka je to bil normalno odločanje ali odločanje o normalnosti in je pa zagovarjal to staro tezo. Edina LDS nam ponuja normalno situacijo, zato moramo pač voliti njih. No, Kaj Žižek zdaj pravi, ne, ko se je njegova teza nekako zrušila sama base, je pa to, da dopušča Slovenijo. Ne. Zanimivo. Ne? Slovenijo zapušča seveda zato, da se bo lahko še naprej ukvarjal s teorijo. To je intelektualni cinizem par excellence. Ne? Problem, problem lds je pa v tem, ne? da je Žiškov intelektualni cinizem in Golubičev eksekutorski cinizem, namreč Golubičev je Žiškov učenc, je vzela za res. Ne? Ta cinizem je ona vzela za svoj program ne? in zdaj plačuje ceno za ta cinizem. Namreč nekateri od voljilcev LDS-a so z vstopom Slovenije v Evropsko unijo vzeli resno LDS-ovsko tezo o koncu politike in so enostavno ostali doma. Ne? Skratka, abstinenca. Drugim se potacinizom počasi že gabi, ne? ker seveda čutijo, da je tudi neka aroganca. Namreč, ne? Ne samo, da so v Uniji recimo fašisti, ne? pač pa mi, čeprav smo ciljniki, smo boljši od fašistov in naš klientelizem morate vzeti v zakup, če nočete imeti fašistov, ker enostavno nimate izbere. Mi smo edina možnost. Ne? To je ta cinizem in aroganca, o kateri uh, govorim. Skratka, če se hoče LDS uh, vsebinsko pozitivno redefinirati, potem bi jaz predlagal to. Nikoli več Žiška in Golobiča.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 In še dva razloga za poraz LDS. Prvič, oziroma devetič, poraz LDS je cena vstopa v Evropsko unijo. Namreč, ljudje so se soočili z realiteto, te velike zgodbe, ki je druga največja velika zgodba, poleg osamosvojitvene, vidi se, da nekih posebnih koristi ni, od simbolnega priznanja se ne da živeti, pa tudi tega priznanja ni. Imamo samo kruti kapitalizam z Evropo ali brez nje, delamo če dalje več, imamo če dalje više stroške. Želja slejhernika, če ste spremljali uh, tisto um, um, navdušujočo, promocijsko oddajo 30. aprila, napred večer vstopa, slehrniki so govorili pa samo to, mi pričakujemo boljše plače pa niže cene. Nič drugega, nobenih velikih zgodb. Ko se velika zgodba razblini, Mislim, da poteče tudi uh, dopolnilni razlog za uh, toleriranje ali pa privrženost uh, stranki. In še uh, zadnja teza, um, poraza LDS je cena ustala po Sloveniji v NATO. Namreč uh, LDS je takrat šla v neko zelo agresivno smer, neko predvsej arogantno povdarjanje neokonzervativnih stališčov, zunavnih politiki. Čeprav mnogi LDS-ovci v to niso verjeli, ampak so bili tiho, kar je In uh, s tem premikom uh, na uh, pro Bushovske pozicije je po moje prekinla uh, zgodovinske vezi ali pa vsaj neko tolerančno razmerje uh, s tistimi volivci, ki uh, po svojem prepričanju izhajajo iz novih družbenih gibanj. Za teh voljivcev verjetno ni ogromno, jih je ponadršil vsaj nekaj odstotkov. Uh, in ti voljivci so zdaj enostavno bojkotirali volitve, zato ker niso imeli po uh, temu dogodku z NATO niso več imeli koga voliti. Uh, referendum o NATO so dejansko zglasovali desni voljivci, ne? Uh, zato ker mnogi, mnogi levi so uh, glasovali proti. Ne? In seveda potem so tudi ta prostor, te politike, ki ostane potem, ko vstopiš v EU in NATO, pač definirali desni voljivci. Na evropskih parlamentarnih volitvah, kar je bil naslednji korak v teh integracijah, so pobrali vso smetano. Ne. In recimo ti levi ali pa novo družbeno-gibanski volivci, Enostavno niso mogli valiti liste LDS zato, ker je bil na prvem mestu na listi kacim, ki je bil pa najbolj izrazit in transparenten predstavnik nejo v tej stranki. Tako, Skratka, ta poroka, ne? ali pa vsaj ta strpnost med to skupino voljivcev in lds se je z kampanjo za NATO prekinla, rezultat je tu. Vsekakor je porast LDS-a um, je nakako povezan z nekim kompleksom vzrokov in bi rekel približno tako zaradi arogance, ki se je nakopičla, so izgubili sredinske volivce. Vendar mislim da teh volilcev ni več kot približno 13%. Namreč Uh, do ljudske stranke je vedno tam 7, 8, 9 Samo leta 96 je dobila 20 zato, ker se je predstavljala kot sredinska stranka, ki gradimo mostove. Leta 2000 je procent LDS-a porastel za ravno podobnih 13 procentov, če se ne iz 22 na, um, na 35, uh, ker so se spet pokazali kot neka sredinska, neutralna, konstruktivna stranka. No, in letos je uh, teh 13% sredinskih voljevcev, ki očitno uh, nočjo neke hude politizacije, pobrala SDS. Ampak govorimo samo o 13%, ne. pa še te kategorije se mogoče prekrivajo. Je pa smešno, da si potem pravzaprav vse stranke prizadevajo ravno za teh 13%, ne Naj pa za tiste, ki so recimo zavestno ostali doma. Zaradi NATO je LDS izgubila leve voljivce. Zaradi izteka velikih zgodb je izgubila male ljudi. In če bo janšo vlado solidno, bo izgubili še voljivce, ki podpirajo vsako oblast. In to so poleg uh, določenih skupin javnih uslužbencev, pa tudi nekaterih najnovadnih regij, recimo prek Murja, za katerega nisem nikoli razumel, kaj ima skupnega z levico, um, so to tudi gospodarstveniki. Oni pač podpirajo vsako oblast, ne, ki jim zagotavlja um, pač neke koristi. Kar je pa še najhojše je pa to, ne, uh, da se ta osip lahko še nadaljuje. Namreč uh, pri sedanji dezorientiranosti ključnih ljudi LDS-a je njihova vsoda odvisna predvsem od tega, kaj bo počel Janša. Zdaj pa gremo k Janši. <kaj> Dolgo se je zdelal, da je LDS najpremagljiva. Naštel sem neki razlogov, zakaj je LDS postala premagljiva, vendar je drugo vprašanje, kako je Janši uspel njegov preboj. In neka sociološka razlika. Moč LDS-a je temeljila na obvladovanju velikih sistemov. Vladovali so velika podjetja, državno birokracijo, medije. In ukvarjali so se z velikimi socialnimi problemi. Tam, Zasavje in tako naprej. Skratka, svojo politiko so fokusirali na velike družbene sisteme in moč črpali od tam. Poleg tega je imela ta stranka tudi monopol nad uh, vodilno veliko zgodbo zadnjega desetletja, to so euroatlantske integracije. Desnica je skušala tej veliki zgodbi parirati s prisvajanjem zgodovinskega monopola nad osamosvojitveno veliko zgodbo. In kar naprej že 15 let poslušamo o prelomni 57 številki nove revije, pa tudi sama beseda po za pravzaprav etimološko črpa iz osamosvojitvenega časa. No, glede velikih sistemov je po desnico bolj ali manj jamrela, ne? Dolgo časa so bili samo za frustrirani, ki čež mediji nas nemarajo, mediji so nam umorili bojuhovo vlado in tako naprej. Um, pokazalo se je, ne, da lahko velike zgodbe učinkujejo kot analgetik za družbene probleme samo nekaj časa. Uh, sicer pomali ljudje vanje v resnici ne vrjamejo, ne, zato, ker jih zanima predvsem blaginja. Mislim, da od osamosovitve so ljudje realno pričakovali predvsem boljše materialno življenje, od Evropske unije pa sploh. Ne. Zato je seveda ta mit tako hitro padel. Ne. Zdaj pripadnost je sicer lužna zadeva, ne, pa te identitetne zgodbe, ampak um, ljudje so um, dokaj racionalni in vejo, da od tega ni kruha. Ne. Um, seveda ta čustveni naboj pa je tudi minljiv. Ba Kakorkoli se bodo stvari v slovenski politiki odvijale in kdorkoli bo koval vroče železo oblasti, Zofini bomo ostali na svoji kritični poziciji. Naj bo špekulacij in sklepal za danes dovolj. Ob tedno so Sorej se Zofinim vračamo z novim poglavjem lekcije v smislu življenja in esejem o predvolilni Ameriki. Današnjo odajo smo vam pripravili Robi, Primoš Andreje in Talija. Srečno!